Я розповів, у якому стані ця справа була наприкінці минулого року, але нещодавно розгадка цієї таємниці стала відома Скотленд Ярдові, і через два або три дні ви, мабуть, прочитаєте про неї в газетах. Розгадка таємниці, замислено повторила Джойс. Отже, вона відома. Поміркуємо п'ять хвилин, а тоді почнемо. Реймонд Вест кивнув на знак згоди і подивився на час на своєму годиннику. Коли п'ять хвилин минули, він глянув на доктора Пендера. «Ви візьмете слово першим?» – запитав він. Старий похитав головою. «Можу зізнатися, – сказав він. – Я збитий із пантелику. Я не можу відмовитися від думки, що чоловік причетний до злочину». Але як він міг це зробити, не маю щонайменшого уявлення. Можу тільки припустити, що він дав їй отруту у спосіб, що не відразу пощастило відкрити, але як його можна було з'ясувати після того, як минуло стільки часу не уявляю. Джойс. Винна компаньонка. Рішуче заявила Джойс. Компаньонка, і ніхто інший. Як ми можемо знати, були в неї мотиви чи не були? І з того, що вона була стара, гладка і негарна, аж ніяк не випливає, що вона не мала любовного зв'язку з Джонсом. Вона могла також ненавидіти його дружину з якихось інших причин. Уявіть, ну, як це бути компаньонкою, завжди виявляти досконалу люб'язність і з усім погоджуватися, в усьому себе стримувати, пригнічувати свої бажання і нахили. Одного дня терпець урвався, і тоді вона вбила її. Либонь укинула миш'як у чашку з кукурудзяним відваром, а її розповідь про те, що всю чашку вона випила сама – брехня. Містер Петерік, адвокат, професійним жестом стулив пучки пальців. «Я не можу дійти певного висновку». «На підставі встановлених фактів я не бачу можливості зробити якийсь певний висновок». «Але ви повинні це зробити, містере Петерік», – сказала Джойс. «Ви не можете брати участь у процесі і попри те утриматися від висловлювання власної неупередженої думки. Ви повинні дотримуватись правил гри». «На підставі встановлених фактів», – промовив містер Петерік – Нічого певного, як мені здається, сказати не можна. Така моя особиста думка, хоч, на жаль, мій великий досвід показує, що аж надто часто у подібних випадках винним буває чоловік. Єдиним поясненням, яке узгоджується з викладеними фактами, може бути, що міс Кларк із тих або із тих причин зумисно намагалася його вигородити». Можливо, вони уклали між собою певну угоду фінансового характеру. Він міг відчувати, що на нього впаде підозра, а вона, уявляючи своє злиденне майбутнє, могла погодитись розповісти вигадану історію про те, як випила відвар із кукурудзяного борошна. В обмін на істотну суму грошей, що її він пообіцяв виплатити їй приватно. Якщо справді все відбувалося так, то їхні дії були незаконними, я сказав би, вкрай незаконними. «Я не згоден із вами усіма», – сказав Реймонд. «Ви всі забули про один фактор, котрий має велику вагу у цій справі – про дочку лікаря. Зараз я викладу вам свою версію справи. Консервований омар був сумнівної свіжості, він міг пояснити симптоми отруєння». Послали по лікаря. Він бачить, що місіс Джонс, котра з'їла більшу порцію омара, ніж інші, дуже страждає і посилає, як ви вже сказали нам, по пігулки опію. Він не йде сам додому, а посилає туди когось. Хто має передати посланцю пігулки опію? Звісно ж, його донька. Радше за все, вона завжди розпоряджається його ліками і готує їх для нього. Вона закохана в Джонса, і в цю мить усі притаманні її природі погані інстинкти пробуджуються, і вона усвідомлює, що має у своїх руках певний засіб здобути для нього свободу. У пігулках, які вона йому передає, міститься чистий білий миш'як. Така моя версія. А тепер, містере Генрі, розкажіть нам, як усе було насправді сказала Джойс із очевидним нетерпінням у голосі. «Одну хвилину», – заперечив сер Генрі. «Міс Марпл іще не висловила своєї думки». Міс Марпл сумно похитала головою. «Ой, лишенько мені», – сказала вона, – «я пропустила ще одну петлю». «Мене так зацікавила ця історія, сумна подія, дуже сумна подія». Вона нагадала мені про старого містера Гаргрейвза, який жив на горі. Його дружина ні про що не здогадувалася, доки він не помер і не заповів усі свої гроші іншій жінці, з якою, як з'ясувалося, жив і від котрої мав п'ятьох дітей. Протягом певного часу вона була їхньою домашньою служницею. «Така приємна дівчина». Любила казати місіс Гаргрейс, на неї завжди можна було покластися в тому, що вона сумлінно перестелить їхні постелі. Крім п'ятниць, звичайно. І виявляється, старий Гаргрейс утримував цю особу, купивши для неї будинок у сусідньому місті, хоч і далі виконував обов'язки церковного старости і щонеділі обходив парафіян із тарілкою. Моя люба тітонько Джейн, сказав Реймонд із деяким нетерпінням у голосі, який стосунок може мати до нашої справи Гаргрейвз, якого давно вже нема на світі. Ця історія відразу нагадала мені про нього, сказала міс Марпл, адже факти такі схожі. Хіба ні? «Сподіваюся, бідолашна дівчина вже зізналась, і саме тому вам усе стало відомо, Генрі». «Яка дівчина?» – запитав Реймонд. «Моя люба тітонько, про кого ви говорите?» «Про ту бідолашну дівчину, Гледіс Лінч. А про кого ж іще?» «Що була в такому розпачі та в сльозах, коли лікар її розпитував, та як могла вона не впасти в розпач, сердешна дитина?» Сподіваюся, того мерзотника Джонса повісять за те, що він зробив бідолашну дівчину вбивцею. Либонь і її повісять сердешну. Мені здається, міс Марпл, що ви трохи хибно зрозуміли, почав містер Петерік. Але міс Марпл уперто похитало головою і подивилася через усю кімнату на сера Генрі. «Правильно я вгадала чи ні? Справа, здається, мені геть очевидною. Сотні і тисячі, і трайфл. Одне слово, тут усе перед вами, як на долоні, і помилитися просто неможливо. «А до чого тут трайфл? І сотні, і тисячі?» – вигукнув Реймонд. Тітка обернулася до нього». Кухарки майже завжди посипають трайфл дрібним кольоровим цукровим горошком, що його ми зазвичай називаємо сотнями й тисячами. Мій любий небоже, сказала вона. І коли я почула, що їм було подано на вечерю трайфл і що чоловік писав комусь про сотні й тисячі, я природно пов'язала ці два факти між собою. Саме там і був ми як, у сотнях. Тисячах. Він залишив його дівчині і написав їй, щоб вона притрусила ним трайфл. «Але так не могло бути!» – швидко сказала Джойс. «Адже всі вони їли трайфл!» «Ой, ні!» – сказала міс Марпл. «Компаньонка була на голодній дієті. Ви пам'ятаєте, ви б ніколи не стали їсти щось подібне до трайфлу, якби були на голодній дієті». А що до самого Джонса, то, думаю, він просто зішкріп сотні й тисячі зі своєї порції і залишив їх десь на краю тарілки. То був надзвичайно розумний задум, але й надзвичайно підлий. Усі погляди прикипіли до сера Генрі. «Можна тільки дивом дивуватися», – повільно проказав він. «Але міс Марпл...» Відразу розгадала, як усе насправді було. Джонс завів Гледіс Лінч у халепу, як то кажуть. Вона була майже в розпачі. Він задумав прибрати дружину зі своєї дороги і пообіцяв Гледіс, що одружиться з нею, коли його дружина помре. Відповідно, обробив сотні й тисячі і дав їй разом з інструкціями, як їх використати. Гледіс Лінч померла тиждень тому. Дитина в неї народилася мертвою, і Джонс покинув її, знайшовши іншу жінку. Перед смертю вона в усьому зізналась. На кілька хвилин запала мовчанка, а тоді Реймонд промовив. «Правду кажучи, тітку Джейн, ви мене здивували?» «Не можу збагнути, як вам пощастило так відразу знайти правильне розв'язання проблеми. Мені ніколи і на думку не спало б запідозрити дівчину-служницю, котра виконує свої скромні обов'язки на кухні». «Нічого дивного, любий небоже», – сказала міс Марпл. «Адже ти не знаєш життя так добре, як його знаю я». Мені чудово відомо, чого можна сподіватися від чоловіків, схожих на того Джонса, брутальних і схильних до втіхи. Як тільки я почула, що в домі була вродлива, молода дівчина, зрозуміла відразу. Він не міг її уминути. Такі історії завжди призводять до великого лиха і говорити про це не вельми приємно. Ви собі уявити не можете, як була приголомшена місіс Гаргрейвс і як довго про це базікали у всьому селі. Шановні слухачі каналу, найбільшою підтримкою для нас будуть ваші вподобайки і коментарі. А головне,